Jsme v meditaci na počitky. Hm? Rozumíme, že počitky a vnímání jsou, se nazývají v buddhismu formace mysli a dech je formace těla. Hm? Zjistili jsme, že proces, Utišení i proces vypasany, moudrosti, uvědomění, je proces zjemňování. My jsme probrali pouze tu část procesu zjemňování, která je část šamaty, neprobrali jsme tu část vypasany. Ta vlastně začíná tím, že pozorujeme dech, jakožto elementy. No a pak pozorujeme ty elementy v těle no a tím se dostáváme do poznání na základě koncentrace, proto nejprve šamata, dostáváme se do poznání těla jakožto procesu nestálosti. Jestliže pracujeme na šamatě, Poznáváme tělo jakožto proces nestálosti, tež, ale naše mysl se přímo nestálosti nezabývá, ta zůstává v pozadí. Jestliže praktikujeme vypasanou, tak nestálost je společný, společná vlastnost všech jevů. Myslí, že praktikujeme šamatu, my nestudujeme společnou vlastnost všech jevů. Aby jsme poznali společnou vlastnost všech jevů, musíme poznat, jak text vysvětluje, musíme poznat objekty moudrosti. Ty byly vysvětleny, pět agregátů, závislé vznikání, Vznešené pravdy, které jsou vlastně pravdy vznešených. Oni pravdy samotné nejsou vznešené, ale jsou pravdy vznešených, které je viděli. Protože ty viděli, že strast a konec strasti můžou existovat společně. Ten, kdo nemá probuzení, ten nevidí strast a konec strasti společně. A proto si tu strast přivlastňuje tento je probuzený, ten si má strast, ale nepřivlastňuje si ji, nebo si ji přivlastňuje míň. A to je ta svoboda. No a tato svoboda se nejlépe vyjadruje čím. pochopení počitku a volnosti vůči počitku. Probuzený člověk je člověk, který není tak vázán na počitky. Proto jsme vysvětlili, že aby jsme hluboce pronikli počitky, je ta šamata tak důležitá. Kontemplace Radosti je zároveň kontemplace nestálosti radosti. To jsme vysvětlili. Kontemplace štěstí je kontemplace nestálosti štěstí. Další cvičení. Hm? To je dobré si to zapamatovat, stejně tak jako cvičení na poznání těla. Hm? Tak jsem se to aspoň učil já. Píte, sam samledy a se sám ty sikaty píte, paty samledy, pa se sám ty Přímo si uvědomujíc nebo poznáním, uvědomělým poznáním, s poznáním radosti, já se nadechuje, se učím nadechovat a vydechovat. Jak už jsme se zmínili, to je jedině možné ve stavu hluboké koncentrace. Jestli ji nemáme, tak zkuste zůstat pět minut, deset minut ve stavu radosti. Není možné, protože mysl, která se není stabilizovaná na jednom objektu, tak dlouhou radost nezažije. Stejně tak se šťastím, sucha další cvičení pamóda, čita sankáram a se si ty sikaty pamodajam čita hm? sankáram a se sámi ty sikaty já obšťastňuji hm? tu, tu formaci mysli a přitom se učím nadechovat a vydechovat Teď, aby jsme rozuměli tomu textu, to dojde k zmatku. Aby jsme rozuměli tomuto textu v sanskritu, stejně tak v páli. Pam, eh, Pamodajan je rozveselovat hm? a v textu další je. Pasambayam je spojenost s prašraddy. Prašraddy znamená utišují a prašraddy tež znamená vlastně zjemňují. Zjemňování je utišování. Utišování je zjemňování. To je důležité pochopit. Jestli to nechápeme, tak ten text právě proto studium jazyka je velice důležité. Hm? Utišují, znamená zjemňují, zjemňují znamená utišují. Hm? No a teď jak to text vysvětluje, podíváme se na to, On to spojuje. Hm? Je to je stránka, jestli se, se je to je stránka máte hm? to je Pítí, hm? To je sucha, no tady je Dion, to je Sir Diana. Hm? Tak je to ta stránka, kde je 5, 6, 7 až 8. Tak teď z dríka, to je důležité. Hm? Když se dostaneme na třetí Dianu, to jsme vysvětlili. Ten hrubý dech, i to echo toho hrubýho dechu, vlastně mizí. Hm? Čili na třetí diány, striktně řečeno, není v praxe uvědoměného dýchání, protože ten dech mizí. Co zbývá, samozřejmě to je ta vibrace, ta nezmizí, protože jinak by zmizel život. Teď, když během té diány text říká, když během té diány výjde mysl a ona výjde. Jaká mysl? Vnímání. První je vnímání, pak je rozdělování. Jestliže není vnímání, co můžeme rozdělovat? No a teď... Jsme v hluboké koncentraci a máme vnímání, přijde vnímání, jestli já existuju nebo neexistuju, to jsou parikalpita. Hm? Tomu se říká, parikalpita jsou fabrikace mysli. Hm? I podle tohoto textu už jsme vlastně poznali, objekt osvobození, tak ty fabrikace mysli budou jiný, ale přesto ty zvyky starý se objeví a vznikne otázka, teď jsem ve stavu radosti, ve stavu eh, naplnění, existují skutečně, nebo tohle je všecko iluze, existuji jako eh, ten, kdo je pánem těchto tohoto vnímání, nebo nejsem pánem tohoto vnímání, hm? a, nebo existoval jsem, existuju, budu existovat a tak dále. To jsou všechno tzv. parikalpita. Hm? Jestliže se někdo z vás studoval zen, hm? první věc, co se učí člověk v zenu, jestli půjdete do Japonska, Makumózo, nedělej si žádný, fabrikace mysli. Hm? Meteš na dvorku makumozo, <laughs> kraj zeleninu hm? To je kontinuita v praxi. Nedělej si, fabrikace mysli. Hm? No ale teď ty fabrikace mysli výjdou. No a jelikož máme stav utišení, tak vidíme ty fabrikace mysli jako duka. Vidíme je jako co? Jako výsledek chtíče, ne chtít, chtivosti. Tady už jsem byl opravdu několikrát. Zvyk, vidíte, jak zvyk panuje myslí. Zvyk je pán myslí. Jsem řekl asi 50krát chtíč, tak se to tam mele, mele dál. Přestože Vím, že to je špatně, vele se to dá, Zvyk námi panuje. Kdo je pán, myslel zvyk. Tedy chtivost, jelikož už podle tohoto textu já jsem poznal tu skutečnost, já jsem poznal pět agregátů, já jsem poznal dnešené pravdy, já jsem měl přímo. Přímou zkušenost toho, co je nad tento ten svět. Hm? No tak to vidím, je všechno, to, tyhle ty fabrikace mysli, a vidím to strast. Hm? A vím, znám příčinu strasti, příčina strasti je řízení, chtivost. Hm? No a tak musím si najít, protože ta strast, chtivost ve mně nechává vyvstávat nepříjemný pocit, musím si najít něco, jak mysl uvést do příjemného stavu. Proto pamodajám, hmm? rozradostňuje mysl. Hmm? No a jelikož vidím jasně, že ty zbytečné věmy, zbytečné vnímání, strast, tak obradostní mysl a tím je, tím se sklidní. To je pasambaja. Znova se dostanu do stavu prašramdy, jak jsme to nazvali stav. Uvolnění a jasnosti. Hm? To je v tomto textu eh, meditace na počitky. Počitek neexistuje bez vnímání. Hm? My, má, my máme počitek, když vnímáme. Když nic vnímání znamená, že naše mysl uchopí nějaký obraz tak vnímáme, když naše mysl uchopí obraz, je počitek. Když je to obraz, který se nám líbí, je to příjemný počitek. Když je to obraz, který se nám nelíbí, je to nepříjemný počitek. Když je to obraz, který není ani příjemný, ani nepříjemný, tak je neutrální počitek. Podle učení buddhistické psychologie, neutrální počitek je příjemný pro utišenou mysl pro moudré a je nepříjemný pro bála putudžana pro hloupé bytosti hm? no a to, že máme už jsme se zmínili o tom to, že ulpíváme chňapáme po příjemném počítku. Silou se chceme zbavit nepříjemného počitku. A když máme neutrální počítek, tak buď jsme jací, hm? letargický. Hm? se klesá, anebo zase mi se stoupá a je chňapá, lepší mít nepříjemný počítek, nežádný počítek. To jsou transformace mysli, které se stávají morbidní. No a teď utišujeme pasambajem hm? ty, tuto lidi tuto fabrikaci mysli, založenou na chtíči. Hm? Chtíčem se naše vnímání a tím počítky rozmnožují. Hm? A tomu procesu se říká prapanča. To už jsme vysvětlili. Hm? No a eh, makumozo, Je praxe vlastně zenu. Odsekni to a zůstaň u toho, co děláš. Někdo se mě zeptal během intervju, co dělat při meditaci v chůzi. No to je právě ono. Zůstat tam, kde je pozornost, a odseknout, jestliže mysl je utišená, sama odsekává zbytečné myšlenky. Myslím, že mysl není utišena, ona neocekává ty zbytečné myšlenky. No a tak meditace, protože vnímání neexistuje bez počítku, počítky neexistují bez vnímání, proto proces šamaty, proces vypašany je proces utišení čita hm? sankára, utišení formací mysle. Tím, že se formace mysle utěší, vidí hm, ty zbytečné myšlenky jako nepříjemnost, jako strast. Když se mysl neutiší, no tak nevidí ty, ne, ty zbytečné myšlenky jako strast. Když se mysl utiší, no tak tohle je tohle, je, tohle je tohle, je, tohle je tohle hm, a tomu se říká vastu. Skutečný základ vnímání. Jestliž zůstáváme u Vastu, yoga, čára, bůh všich všechny knížky, které vysvětlují cestu bodhisattva. Co je cesta bodhisattva? bodhisattva. Proč bodhisattva může zůstat ve světě bez utrpení, bez trasti? Protože jeho vnímání spočívá na faktech. Hm? A tak může i v chavě si ponechat klidnou mysl, utěšenou mysl. Hm? A tomu se říká vastu. Ta neutěšená mysl je, pochází z čeho? To už jsme vysvětlili, to by mělo být jasné. Z ulpívání na. Eh, neskutečných konceptech, které nemají hm, žádnou skutečnou, skutečnou bázi hm, v realitě. Tomu se, to vede k ajoníšu manasikára, hm, k pozornosti, která nemá opodstatnění v realitě. v praxi žáků to, co má opodstatní v realitě, to je kontemplace těch pěti agregátů, šesti vnitřních, intrias smyslu vnějších objektů. Hm? Z hlediska praxe transcendentální moudrosti. Hm? Báze je všechno, co my vnímáme přímo. Tohle je i, i. Báze je to, že tohle je stůl, stůl a basta. Židle a basta. Zuzana a basta. <laughs> hm? Hm? A tím pádem... Je Zuzana samozřejmě může ve mně nechat vyvstat libost nebo nelibost, ale já vím tím pádem, že tato libost a ta nelibost je parikalpa, fabrikace mysli. Hm? No tak zůstávám v utišení. Jestli nevím, že to je fabrikace mysli, no tak v utišení nezůstávám. Na utišení je utišení čeho? Je utišení těch formací, mysli, vnímání a počítku. To je dobré vysvětlení tady. Teď si prečtěte vysudy Magu a máte úplně jiné stejné cvičení. Úplně jiný vysvětlení. Kdo má pravdu? Obě vysvětlení jsou výborné a navzájem se doplňují, hm? proto velice důležité vyhnout se čemu? Vývánič. Všechno si dát do krabiček, když je to takhle, tak to nemůže být tak. Hm? Tomu se říká automatická automatické myšlení. Meditace je dokto automatického myšlení a automatické myšlení dělá neskutečné neplechy. Ty neplechy, co teď máme ve světě, pomalu se nám borti. To je taky neplechy založené na automatické myšlení. Výsledkem parikalpa, propagandy vůči, která se nezabývá fakty, ale zabývá se čím. Fabrikacemi. No, a jaká je metoda Terevády? Výborná metoda pamodajam sankaram, a se si sámi ty sikaty, sankaram čitasankaram a se si sámi ty Jak můžu rozradostňovat mysl? No tím, že rozradostňuje vnímání počitky, Jak rozradostňuje vnímání a počitky. Počitky rozradostňuju tím, že půjdu do sféry vnímání založené na pěti smyslech, které okamžitě hodnotí objekty smyslu v rámci libosti a nelibosti, pak jdu do eh, přípravné diány, počítek se zjedný, jdu do první diány, ještě se zjedný, No, a pociťuju čistou radost. Hmm. Druhé Diány, ta radost je ještě markantnější, protože je bez Vitáka Vychára, který ruší tuto radost. Hmm. No a tak já rozradostním mysl čistou radostí, která umožňuje. Hmm jemnější vnímání, jemnější počítek. No a pasambajám čítám, pak jdu ještě výš, do třetí diány, čtvrtý diány, no a utěšuji. Hm? Utěšuji vědomí, vědomí už přestává hm? mít ty výkivy nahoru a dolů hm? no a tím ho utišují. Utišují znamená zjemňují. Zjemňují znamená utišují. Proto není lehké přeložit takový text, protože v našem jazyce to dáno není, hm? že zjemňování je utišování, utišování je zjemňování. Ale z hlediska sanskrytu pálí, je to stejný výraz. No a teď jsme zjemnili vnímání, zjemnili jsme mysl, poznali jsme, hm, že všechny ty početky a vnímání jsou v rámci nestálosti, pokud mysl je spojená s pozorností na objekt, nad který se může pověsit. No a teď můžeme zkoumat mysl samotnou. Jakou mysl samotnou? Mysl, tu mysl, která to není tu mysl, která přechází rámec světa, ale tu mysl, která se nachází v rámci světa, která je spojená s tímto světem, která se orientuje na tento svět. První musíme poznat počitky, pak poznáme tu smysl, tu, tu mysl. Proč? Protože světská mysl je vázaná na počitky a rozlišuje podle počitku. Hm? To je charakter světského vědomí. Všechno rozlišuje podle počitku a počitky vystávají na základě vnímání Vnímání čelo, vnímání obrazu. Hm? No a podíváme se, jak ta meditace na mysl, na vědomí samotné je obzvláště zajímavá. Hm? Stejně tak jako meditace na počítky, hm? jsme viděli v textu, předpokládá utišení. Meditace na vědomí tež předpokládá utišení. Podle tohoto textu jedině utišené vědomí může proniknout početky. Jedině utišené vědomí může proniknout myslí. Hm? To je důležitý poznatek. Proto to utišení je základ moudrosti. A utišení je zjemnění. Zjemnění je utišení. Jestliže dosáhneme stavu perfekce, zůstaneme utišení na stav arahata, stav realizovaného bodhisattva, je co? Kontinuita utišení. To utišení není přerušené. Hm? No ale než se tam dostaneme, no tak to nějakou dobu potrvá, ale musíme tu praxi pochopit. Pak se tam dostaneme. Jestliže ji nepochopíme, tak se tam nedostaneme. Proto to pochopení je tam důležité. No a teď meditace na mysl, je obzvláště zajímavá. Protože pochopení mysli my vlastně pochopíme všechno. Ale toto pochopení mysli zde, jak je prezentováno, je důležité, vysudy Maga obzvláště zdůraznil, je pochopení světské mysli. Co je světská mysl. To je ta mysl, která je vázaná na objekty. No a buddhistická teorie je, že musíme podle pravdy poznat naši zkušenost ve světě, aby jsme se nemýlili o tom, co umožňuje cestu nad svět. Ta cesta nad svět v buddhistickém pojetí je cesta poznání čtyř znešených pravd. Z hlediska nedualistického, Poznání čeho? Jedné pravdy. Proč? To už jsme vysvětlili. Pravda? Tak pravdy čeho? Takovosti. Hm? Čtyři vnešené pravdy jsou prostředek poznání jedné pravdy. Když poznáme takovost, pravda světská, Probuzené bytosti, pravda světská a pravda nadsvětská se spojí. Hm? Proč se spojí? Protože poznali strast a konec strasti současně. Hm? Pokud nepoznáme strast a konec strasti současně, no tak my se nemůžeme uklidnit, kontinuálně. To není možné. Jedině, když poznáme strast a konec strasti a důvod strasti a důvod konce strasti. Společně my se můžeme uklidnit a to uklidnění nebude mít konce. Z hlediska transcendentální moudrosti to uklidnění tam vždycky bylo. Jenomže že my ho nevidíme. Ten stav takovosti tam vždycky byl, jenom, že my fabrikujeme realitu, tak ho nevidíme. První základ zenové praxe je co? Poznat, že my nevíme, co je přirozené. suprasace přirozené je, že nic se nedá ve skutečnosti chytit, nic se nedá dosáhnout, od samého počátku nic. Proto, aby jsme poznali realitu, musíme první popřít tu fabrikaci. Hm? No to je... Cesta bodhisattva, to je cesta poznání takovosti. No a teď, jak poznáme světskou mysl? To je obzvláště zajímavé. Teď máme utišení. Velikož máme utišení, můžeme si z myslí hrát. Když nemáme máme utišení, my si z myslí hrát nemůžeme. Proto text vysvětluje, Dostaneme se do toho, čemu říká terována upačára samády, hm? přípravného samády, kde ještě mysl nesplynula s objektem, ale její objekt už je ten objekt, který může použít k splinutí. Ale ještě s ním nesplynula. Tomu se říká přípravné samády, upačára samády. V severní tradici se tomu říká upačára samády, říká se tomu samantika, ale jedná se o stejnou věc. Proto je tak důležité vidět, jak pojmy můžou vést k různým představám, ale jsou to stejné pojmy. Proto v severní tradici praktikujeme vypasanou v diáně, v jižní tradici vystoupíme z diány a jsme v čem? Jsme v upačára samády. A když jsme v upačára samády, mysl je utišená a jestliže Předtím jsme byli v Diáně, jestliže jsme zvládli Diánu, no tak můžeme ještě zůstat. Ale můžeme měnit objekty. V Diáně, když se splíneme s tím, no tak mysl má tendenci nepřijímat objekty. Jenže teď jsme upačána samády, tak můžeme vytávku, vytávku, vytávku, naměřit kamfy. to potřebujeme. No a teď to potřebujeme na ty stavy myslí, které zkoumáme. Hm? Čili já nadechuju a vydechuju a e, v stavu přípravného samády nebo opírající na to přípravné samády, já zkoumám mysl, která má lóba. Co je lóba? Chtivost. No? Dobrý. Která má lobha a která nemá lóba. No, jak to zkoumám? Představím si ten předmět který ve mně zanechává chtivost, anebo v minulosti zanechával chtivost. No a pozoruju tu chtivost, jako mysl s chtivostí. Vzpomínám si na něco, po čem jsem toužil. No a ta mysl vyjde, protože jsem v stavu utišení. Mysl je senzitivní. Je moje Paměť je dobrá ve stavu utišení no a vzpomínám si, když, když teď po něčem netoužím, tak si vzpomínám v minulosti, po čem jsem toužil a co ve mně vyvolalo obzvláště zvláště chtivost a nechám tím, že ten objekt si připomenu, nechám vystat spontánně ten pocit. Aby darma vysvětluje lomha jako co? Pro citlivou mysl, jenom citlivá mysl může studovat aby darmu, jinak je to, jsou to jenom poučky a škatulky. Aby darma vysvětluje pro citlivou mysl, lomha je jako kus syrového masa, Nažhavé plotně, hm? nažhavém železe, teda neměli ty elektrické plotny, <laughs> ale měli žhavý železo. Hm? Jaký je pocit silového masa nažhavém železe? Nepí je to tak? Hm? No a já zkoumám. No a zbavuji se, protože jsem ve stavu utišení, zbavím se tohoto počitu a zkoumám mysl bez chtivosti. Vybavím si objekt zloby. Pratigha znamená zloba, ale vlastně pratigha znamená, že chci proti něčemu bojovat. Z toho pak mám strach, Deprese, starosti, protože chci něco odstranit násilím. Hm? No to je naše psychologie. Starosti, deprese, strachy. Mám objekt, který chci chci zbavit a nevím jak, ale ten mě tlačí. Tlačí, tlačí, tlačí. A já se ho zbavit nemůžu. No. Tak nechám vyvolat ten pocit zloby. Hm? No a zase se ho zbavím, protože moje mysl je v utišení. Hm? Stejně tak nechám vyvolat pocit Moha, zaslepení začnu podrymovat no a jelikož jsem ve stavu utišení tak zase se vrátím do stavu bez tendence k letargii nebo k rozrušení no a tak zkoumám myslím Sutra to je ta sutra, kterou podle tradice učil Bodhidharma, když přišel do Číny, hm? ta tvrdí, že naše mysl je jako herec na jevišti. Hm? V Indii herci, stejně také ve starém Hrecku, měli masky. Hm? Jak se řekne latinský maska? Persona. Hm? To je zajímavé. Perzona je maska. Takže ještě dneska v Indii, tradiční divadlo, v Číně, opera, no, pekinská, všichni nosí masky a ta maska už vyjadřuje, jakou roli hraje. Hm? Jestli máte rádi Bollywood filmy, to je ještě. Podobný koncept, hned vidíte toho dňábla, hned vidíte toho hrdinu. Když jste v Indii v kině, tak když přijde ten hrdina, tak <laughs> To prožívá každý. No a teď ta mysl jako herec, na jevišti, když ale diváci proniknou tou maskou, tak se začne stydět a jde do pozadí, jde za kulisy. Velice zajímavá věc. Proč? Protože neproniknu, že mysl vystává na základě objektů, Podle objektu se řídí, jestliže se lepí na objekty. Jestliže se nelepí na objekty, nachází svobodu. No, a teď máme další Collected and Scattered, Samkšiptad, Vykšiptad. Samkšipta je mysl, která je mentální faktory, které určují mysl, jsou pohromadě, to znamená koncentrovaná mysl, s sketelit, Roz, rozptýlená mysl, rozptýlená a koncentrovaná. No, tak. Jsem ve stavu utěšeným, tak si můžu z hrát, můžu si ji koncentrovat, můžu ji nechat zase rozpílit. Pozoruju ty stavy v vědomí. Depression, elation, to není zrovna dobrý překlad. Depression znamená laja, a elation znamená udaja. Mysl, která klesá, nebo mysl, která stoupá. Mysl, která klesá, má tendenci k letargii. Mysl, která stoupá, má tendenci k čemu? K rozrúd neklidu. Hm? No a potom přijde excited, unexited, to je udača, hm? audatia. To je též z údaja, je audatiam, to je též mysl, která nenachází klidu. Podle abydarmy, jako když hodíme kámen na kupu prachu, co se stane? v se. <laughs> Skete, rozsype se to. A to je stav neklidu. Udača. A kukuča, kukuča je co? Vyčítky, hm? to je stav neklidu. Kant, unkant. Hm? Kant, unkant. Šanta. Šanta hm? znamená. Utišená hm? naše místo v Českém ráji se jmenuje jak? Šanta vana. Šanta vana. Hm? Les. utišený hm? Jaká mysl je utišená? Ta mysl, která má uvědomilost a koncentraci. Ta je utišená. Když nemá, tak není utěšena. Co ještě je tam? Evenly settled and unsettled, to je sammahita, ale asammahita. Mysl, která je v samadhi, to znamená v správném rozpoložení, a mysl, která nemá to správné rozpoložení. Tím pádem, kaltivejty, průli kaltivejty, bhávita a bhávita. Hm? No, teď můžu si můžu vzpomenout, jestliže mám stav utišení, jaký to bylo, když jsem začínal meditovat, teď meditace pro mě udělá tak dobré věci, tak jsem mám kultivovanou mysl, hm? tak si Vzpomeneme. Hm? No a nakonec liberated unliberated, liberated. Vysvobozená mysl a nevysvobozená mysl. Vysvobozená znamená vysvobozená v světském smyslu, vysvobozená z pěti překážek. Pančaní Varana. Hm? To je. Káma rága. Zbyzňová chtivost. Chtivost po objektech pěti To je káma rága. Doslova zbarvení pěti smyslu. Hm? Rága, jo. Korene. Hm? Když máme chtíč, tak mysl je zbarvená pěti proto Vysuzi Maga vysvětluje, když je chtíč, tak to je jako když povrch, když nevidíme dno, protože voda je zbarvená, tak nevidíme žádný dno. A to je smyslový Co dělá smyslový chtíč? Zmyslí. Tak, patigá je co? Odpol. Nenávist. Co je podle definice Abidarny odpor? Je pumpován do, do srdce, do krve. To je pocit odporu, nenávisti. Krásný definice. Pak máme Tina to jako co? Jako když voda, na povrchu vody jsou ty rostlinky, nevidíme nic ve spodu. U dača jako když voda je víry ve vodě taky nevidíme dno. A ve voda je zakalená, taky dovidíme dno. Když máme těchto pět překážek, mysli, mysl není vysvobozená ve světském smyslu. Když je nemáme, tak je vysvobozená. No a my se na to koukáme. A můžeme se na to koukat jedině, když máme ten stav utišení. Když ho nemáme, no tak to nemůžeme efektivně meditovat na mysl. Tak to je, jak se praktikuje to první cvičení. Či ta pati a se sami ty sikaty. Či ta pati samvedy, a se sikaty. ten text překládá authentically experiencing. Authentically Experiences, překládá patisamvedi, hm? patisamvedi znamená vědomně s vědomou zkušeností mysli já dýchám, nadechuju a vydechuju. Hm? že jsem ve stavu utišení, já si vzpomínám na ty různé faktory mysli, ty jsou arbitrálně, můžeme je, te, ve Vysudy je 16 druhů mysli, v severní tradici 22 mysli, můžeme k tomu něco přibrat, můžeme k tomu něco odebrat, ale ten princip zůstává stejný. <kly> Další cvičení Pamoudajám hm? hm? znamená rozradostňují. Hm? Rozradostňují mysl. Já nadechuju a vydechuju. Jak je to vysvětlení? To je důležité, proto jsme se učili těch. 9 stupňů šamaty. Hm? Pamatujete si je? Všechny, všechny překážky hm? šamatě se dají schrnout. Těch pět překážek se nás schrnout ve dvě překážky. Hm. Jaký? Klesání a stoupání. Klesání je letargie, malátnost, stoupání je rozrušení. Hm? stav chtivosti, stav nelibosti, stav rozrušení, samozřejmě, stav pochybování, jestliže je to pochybování, které se týče té tý meditace, co děláme. No, tak to je stav rozrušení. No a teď, jestliže já mám letargii, malátnost, proč mám malátnost? Obět není jasný. Mám nemám, co? Víry, energii. Ne? A nerozumím, nemám moudrost. No tak musím si najít objekt, který nechá, který umožňuje, abych tu mysl z té letargie, z té malátnosti vyzvednul. Ne? Protože klesá, musím ji vyzvednout. No a... takže když mysl klesá já ji musím vyzvednout tím že myslím na něco co, mě, co tu mysl nechá vyzvednout tím, že dávám do toho úsilí tím, že dávám do toho pochopení no a tak já obšťastný mysl protože šťastná mysl je jenom ta mysl, která je ve stavu utišení. No tak, z té letargie a ji vyzvednu a vrací se do stavu utišení. Stav utišení je stav naplnění. Stav naplnění je stav štěstí. No a to další cvičení Samadha Hamchita. Samadha Hamchita, jestliže Mysl je rozrušená, vstoupá, co s ní udělá? Hm? Uklidním hm? ji, A ta koncentrace bude mít účinek, jestliže bude spojená s čím? S odpojením u Pekša? Hm? A s čím? Prašradby, jasnost a uvolnění, no a to rozrušení je pryč a já tím pádem koncentruji mysl a nadechuju a vydrhuji. A jak to jde dál? Dozvíme se zítra ráno, pro dnešení by to stačilo. Príliš mnoho informací, zase jsem zapomněl. Třebuji <těvujeme> příliš <klid>, mnoho informací. <těvujeme> A nebo, když to chceme držet, co se stane? <těvujeme> když to nemůžeme Třeba co se stane. No a tak třeba střední cestu. Hodinka informací úplně <laughs> stačí. Tak máme 15 minut. Otázky. 15 minut přistávky a pak otázky a odpovědi jako výkne. Teď, je, jestli se chcete blíže zabývat těmi věcmi, prečtěte si Vysuby Maga. Stejné cvičení, ale vysvětlení úplně jinak. Proto je tak zajímavé studovat jiné postoje a neškatulkovat, jenom takhle je správný všechno ostatní nedává smysl. A ta tendence škatulkování to musí říká automatické myšlení. согласно